Звідки в таких малих руках, питався, береться така велика сила? «Жінки сильні своєю слабосильністю», – відповідала графиня. «Правильно», – притакнув доктор. «Для нас, мужчин жінка тоді найсильніша, коли вона лагідна і м'яка». «Бо ви в жінках шукаєте антитези до себе». «Найгірше, як не шукаємо нічого. Але мені пора додому. Не щувся, коли минув такий довгий вечір. Тепер дні найкоротші» а ночі найдовші. «Чекайте, подивлюся, чи можна вас пустити». І графиня відчиняла двері на веранду. Доктор підбіг і накидав рутонду на її плечі. Хотіла сказати, з вас був би важливий муж, але знала, що не любив таких натяків, тому тільки кивала вічливо головою і примружуючи одного кидала через праве рам'я. «Дякую». «За хвилину вертала, ніби гарно, але я все-таки не люблю, як ви так пізно вертаєте». Це недалеко, ніби на однім подвір'ю з хати до хати перехожу. Зразу ваш ліс, а там моє поле, мій гайок і мій двір. Того лісу я найгірше не люблю. Чому? Бо ліс ніколи не є певний. Лісовики, мавки, правда? І він сміявся своїм м'яким баритоновим сміхом. Ні, не те, але лихі люди. Що я їм злого зробив? Та й не так-то безпечно нападати на мене. «Дивіть, який є медвідь. І рушниця в залубнях є. Якби щодо чого, то ви почули б мій стріл і поспішили на поміч. А гадаєте, ні? В мене все одна пара коней і верховець на поготівлю стоять, а один парубок у стайні цілу ніч варту тримає. Крім вартівників, що обходять весь двір, я все півгодини по вашим від'їзді надслухаю чи не вчую якого крику. Не робіть того, не турбуйтеся, пані. А невже ж ви не турбуєтеся нами?» Це обов'язок знайомих мужчин Тільки обов'язок Як ви вмієте ловити на слова? Хочете, щоб я властивого слова вжив? Прошу Нема безтурботної любови Овчите? Що мені казати? Ні заперечити, ні притакнути не можу Ані без тебе, ані з тобою жити не можу Щось ніби так Старинні не одне вміли сказати гарно. І ми вміємо, дорога моя пані, Вітаємо і вміємо, та не хочемо казати. Замість відповіді зітхнула. Ми тільки зітхаємо гарно. Ох та ах, яка я бідна, яка я нещаслива. Та ми зітханнями тільки щастя відганяємо від себе. Ось подивіться на них. Тут він головою вказав на Марійку і Хмелинського. Вони говорять, а не зітхають. Бо вони молоді, їм зимою весна. А нам і весну зимно. Ні-ні, ласкава пані, я ще не заморозив душі. Навіть останнього сонячного осіннього дня не подарую своїй завидній долі. Ні? І глянула на нього примруженим оком, перехиливши злегка голову направо. Доктор і собі зітхнув. Друге хочу, а сам грішу, сказала графиня. Це я від вас набрався тої недуги зітхання, махнув рукою, попрощався і вийшов. Вибігла за ним аж на сходи. Пане докторе, прошу, чим вам можу служити? В п'ятницю святий вечір. Вже святий вечір? Так, 24 грудня. Щоби вам не прийшло до голови виїхати кудись, бо ви і не таке спосібні, нам без вас було би сумно на свято. А мені без вас, ласкава пані, безумовно ставлюся на борщ з вушками. І на ялинку. А що на ній буде для мене? Нездійсненні бажання. Цілую ручки. І повісивши голову, збіг зі сходів. А вона стояла і гляділа за ним, поки не вчула, що Антоні зачинив входові двері. Тоді йшла на балкон. Притулювалася до студенного стовпа. Сани сунулися по снігу, дзвінки дзвонили, коні порскали, візник вилускував пугою, відчинялася і зачинялася велика залізна брама. Від брами доктор оглядався поза себе, бачив на балконі самітню ротунду і окутану постать, як на образі Бекліна вілла над морем. «І зрозумій її», – говорив доктор, обтулюючись теплою медвежою шубою. Рафиня щороку робила ялинку для селянських дітей. Не маю своїх, та хоч людським зготую радість. Любила вийти до них і слідити, яке враження робила на них ця хвилина, як їх очі горіли ясніше від тих свічечок на зелених гіллячках.